Помітивши, що, що робиться робить це, дедалі частіше. Ні, з ногою він подумки вже розпрощався. Диво не трапиться, це очевидно. Тут би самому. Біз із нею з ногою. Його здивувала повна власна байдужість щодо неї. Дійсно, продав ногу за 300 баксів. Інвалід. Йому почали маритися медкомісії, процедура списання. О, дав би Бог, туди ще потрібно потрапити. Одного разу спало на думку, чи не зняти з руки годинник і не закинути кудись подалі, щоб не мати змоги дивитися на нього. Він навіть почав було розтібати ремінець, коли... Ні. Здалося. Просто бажання прийняв за дійсне. Може, досі сидять у якійсь печері. Напевно, розкоркували шампанське та повитягали ананаси. Куди їм поспішати? Їм не болить. Але ні. Він здригнувся від передчуття близького визволення. Там хтось іде. Поза всяким сумнівом. Невже зараз? Але чому не блимає на стінах світло ліхтарів, які всі мають на касках? Він давно це збагнув. Тут спочатку з'являються промені світла, а потім чуються кроки того, хто підходить. А зараз? Чорт, б забрали! Він що марить? Рот його роззявився сам по собі. Він чув важкі впевнені кроки, а з темряви заваленого коридору наближалося. Хто це? Цій миті для нього припинило існування все інше. Нога, завал у печерах, біль та спрага. Руки самі вперлися в каміння, ковзаючи та здираючи долоні, а сам же Мондіном втискався спиною у брилу, що лежала позаду нього, наче хотів злитися з нею. Очі широко розплющилися, погляд закляк, намертво фіксуючись на тому, що наближалося. Тіло Григорія напружилося, але це не було фізичне напруження змучених м'язів. Він наче перетворився на клубок натягнутих нервів, які загрожували ось-ось тріснути. Пластмаса каски шкребнула по каменю, наче полонений брилою намагався втиснути туди і власну голову. Дихання прапорщика Майже завмерло, І чулося тільки Його дихання, Того, хто нарешті, Опинившись поруч, Зігнувся над ним. Воно було глухим, Утробним та могутнім, А вниз ударило таке, Крик застряг, у його паралізованому горлі. І коли здалося, що у його скутому жахом тілі відмовило все, що тільки може відмовити, свідомість Григорія несподівано простромила на диво чітка думка про власний кінець, той, що приходить передчасно і невблаганно. Але чому? О, ні! Невже його кінець ще й повинен мати отакий вигляд? А той розігнувся неквапно і важко рушив далі, залишаючи напівживу втиснуту в каміння людину на одинці з темрявою. Вони вийшли до хмарочоса близько третьої пополудні. Перша січня. Перший день нової ери. Це ще не був перший день нового тисячоліття. До нього залишався ще цілий рік. Проте три нулі, які з'явилися сьогодні в цифрах дати, наче народжували щось невідоме, магічне. Відчути це можна було навіть там, Нагорі. Що вже казати про цей викривлений підземний простір, який відтепер був ще й замкненим? Рюкзаків вони не знайшли. Очевидно, речі знаходилося в самому серці диявола, якщо підривники, відходячи на відстань, яку вважали безпечною, не схотіли тягти їх із собою або ж вони лежать у засипаному відрізку, де, очевидно, перебувають і з вусатим, живі або мертві. Лише важкий молоток, схожий на маленьку кирку, залишився притуленим до стіни метрів за двісті від епіцентру вибуху. Мабуть, саме тут комусь набридло його нести, і ще Сергій знайшов кільця риболовної жилки, змотані і кинуті ним же під час просування за групою. Жилка була грубою і надзвичайно міцною. Рвати руками її вдавалося лише намотавши кінці на щось тверде, інакше волосінь врізалася в долоні. Отже, складено у троє четверо, вона повинна була витримувати вагу людського тіла. Юлія сіла під стіною хмарочоса, притулившись до неї. Дівчина виглядала вкрай змученою, шлях виявився виснажливим, а нервове напруження відбирало останні сили. Глянувши вгору в щелину, яка губилася десь у висоті, вона застигла, поклавши зброю на коліна. Сергій почав одразу, вибравши найвужче місце щелини між майже гладкою вертикальною стіною хмарачоса і сусідньою скелою. Молотком він почав вирубувати довгасті заглибини, кожну з яких можна було б боком поставити стопу. Саме це збиралися робити вони з Тализіним. Той навіть встиг застолбити ідею за собою і отримати офіційний дозвіл правління клубу. Не встигли. Тепер це доведеться робити самому і практично без інструментів. Він товк молоткому скелю, а думки оберталися в одному напрямку. Чи існує реальна можливість все-таки пройти гусяче горло? Не звідси, звичайно.